עשיה ויואל שמעיה, ואליאל ועם מנדב, ויאמר להם, אתם ראשי האבות ללוויים, יתקדשו אתם ואחיכם, והעליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל, אל הכינותי לו, כי למבא ראשונה לא אתם, פרץ אדוני אלוהינו בנו,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 להעמיד את אחיהם המשוררים בכלי שיר, נבלים וכינורות ומצלתיים, משמיעים להרים בקול לשמחה. ויעמידו הלוויים את המם בן יואל ומן אחיו, אסף בן ברכיהו, ומן בני מררי אחיהם איתן בן כושיהו. ועמאהם אחיהם המשנים, זכריהו בן ויעזיאל ושמי רמות וחיאל ועוני אליאב ובנייהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועובד אדום ויעל השוערים. והמשוררים, המן אסף ואיתן במצלתיים נחושת להשמיע. וזכריה ועזיאל, ושמירמות וכיאל, ועוני ואליהו, ומעשיהו ובנייהו בנבלים על עלמות. ומטיטיהו ואליפלהו, ומקניהו ועובד אדום, ויעיאל ועזזיהו, בכינורות על השמנית לנצח. וכנניהו שר הלוויים במסע יסור במסע כי מבין הוא, וברכיה ואלקנה שוערים לארון, ושבניהו ויהושפט ונתנאל ועמסאי, וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצרים בחצוצרות לפני ארון האלוהים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 במעיל בוץ וכל הלוויים הנושאים את הארון והמשוררים וכנניה השר המסה המשוררים ועל דוד אפוד בד. וכל ישראל מעלים את ארון ברית ה' בתרועה ובקול שופר ובחצוצרות ובמצלתיים משמיעים בנבלים וכנורות. ויהי אהרן ברית אדוני בא עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק וטיבז לו בלבה.